<صحة> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يظلع ما لهم سوره محمد مدنی سوره بنظم نویدې وروسته سوره سوره الحديد نه لري ترتیب کی وو مصلې ختم دا ود دري سورهونه دي سوره محمد سوره الفتا او سوره الحجرات په دې سوره کې وي قتال او کاه فطکه الله او یالله مثلا فطره کوي حجرات کی وې د دې لپاره تنظیم جوړ کړي ورماخې صورت کې ذکر د دعوت او د تبلیغ نو دلته امر ده په قتال فی سبیل الله چټولو مر په دعوت ورینا کتال وم کړه د دې مسلې لپاره ټولو مرته بس زما په تبلیغ کې یا ما کې په اخر کې وي کنه وما یحلکو فهل یحلکو الا القوم الفاسقون نزل ته اول کې ذکر دا عیلت داغي بیانای چدا په ول حال کې زکه ځکه کافرن ودو خنيکه اعمالم کړې دي نه الله وي ازل اعمالم اعمالونه هم سري برباد يا مخي اس باد د اصول ارباو ندلت ذکر کئ اصول محمد دا چاغه قتال لو انفاق في سبيل الله مقصد د سورته القتال في سبيل الله دا دا دا دا قتال. سر و ذکر اتل صحواله د کافرانو چغب علل گر زده پاره د قيطان چې دوی سره کې تعلق ایولې وکي د دیواج اتل صفات د مؤمنانو ذکر کئ چې او مؤمنانو د دومره صفاتونو علي رافزه دوی سره بقیتاله کئ بیا اتل قباه د منافقانو ذکر کئ اغا او صاحب چرا منعاء للقتال وذى ادوي سيد يواليسن ولا سماع تفن قديك اول د مؤمنانو صفاتغا ايلل د قتال بياني ورستو بیا او صفه د منافقين وبياني الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله فحلولو لق الى القوم الفاسقون غره دوی بواله هلاكي زکه چې دا کافران دي او کوفره وره متعديره اا کاسان چو کوفر کړه او سد وان سبيل الله او منه کړه د خلک د الله د لارې نه نو اصله اعمالو دا اصله مالم دریزله ذکر کړي دلته اعمال د دوه هغه چې نیک اعمال نه کړي وکړه الله وي بیکار دي اعمال نه ورې دی الله پاقد د دوی نه د ثواب د عمل نه محروم کړي والذین هم عاملوا الصالحات وذده په مقابله کې د مؤمنانو حال ذکر کړي داغه یا کېده دا وره آکه سان چې مؤمنان د اعمالو نکړي سنت مطابق واامنوا بما انزل علی محمد ايمان راوړل د پاک اسره چرای دغه شریفه محمد عقیده دا د چې ول حقو دا حق دی تسری وګړه دا محمد صلی الله علیه وسلم باندې جساح کا ماطرا غری دا منه قران نازل شې په دې ایمان راوړل د ایمان راوړې په اساس چیرې لري شی محمد صلی الله علیه و الح حق دا حق دی مير ربهم طرفه دا رب د دا یعقیده دا, دا, دا نو کفرا نعوم سیاتیه و اصلح بالهم او د دوی حکم سره ور ا د کافرانو حکم دا بیان کا اصل اعمال دا غویا قیدای بیان کړه نو به بی حکم بیان کړه مؤمنانو قیدای بیان کړه ایمانی ور ذکر ک اوس حکم بیان سیاتیم سیاتم لربکی الله د دوی مصیبتونو د دوی کوم چې ګناونه دي الله پاک واغہ د دوی د ایمان دا وزن چې ایمان دی تمام ګناونه به تعالی پاک معاف کړي مصیبتونه و الله پاک دوی بچی خان کفران او مسیئاتهم واصلحا بالهم اخر حال دوی او حال دسه جنت یا حال ددنیا واصلحا بالهم اخر تکوی حال دا دوی ددوچ ددنیا چوکم حال له نو په اطمینان سره وای زڑا بید اللہ ده دین سر لگید رئی ذالک بیاند اللہزین کفر و اطبع الباطل اس وجہ ذکر کئی چه اللہ پاک دا جزان سزادوی لہوالی ورکلاس ذالک بیاند اللہزین کفر و الباطل قلوب نشر مرتب سر ذکر کئی داده دی دا دوی دا ازلال چوکم د السلام هم چه دي دا پتیوج سره چ یقینا کافران چ دي دا تابیدار د باطل دو تابیداری دا باطل کړه دا باثلا غرشې چ د قران د سنت نه خلاف یغه باطلی عمومانا لا چلای و اصلح بالا انه نوانا ربیم یقدا کسان دے نو ان الذين من اتبعوا الحق من ربهم يقال كسان چې ایمان راوړل دي تابعداري د حق کړه کوم حق چې د دوی د رب د طرف نه نو کذاله کوي یذرب الله ولل الناس سلام د غریږ بیان الله خلقو تا امصالهم حالات دا وي الله پاک د کافر او د مؤمن حال خلقو د بیان چه خلق دا خلقو تینا عبرت واقع لیگا نا کافر صفاتم بینئی احوال بینئی دا مومنم بینئی نا فایزا کفرو فذر بر رخاب نا دعوید سرد نا دا سی خلق چه تاسو تب میدان کې رائشی ہے نا پس کله چې مخامخ شو تاسو د کافران و سرا وزر بر پس وحل پس سٹونو دی یا فزر بوزر بر رقاب او ایدوئی پس سٹونو مانی زکب یاو پیر رڑنخ ہو گئی خوا سٹمائن دا چه دی دد بخکندیو کدی ختم کخوا جہاد کی بیزر خو گول نی دشمن سره بیا ترس گول نی دی حتی آئی تر دی چې خوینی تو رہی ددوئی خوینه توې شي صفات صفاق صبح تاسو په لاس راشيګا نبياسو کهه فاشد الوصاق نو کله کې کای تړل دا وې قید کې او تاسو خو قضا فیم ممنن بعد وې مافدا ایم ممنن افدا مطلق د فعل محذوفه دی وَإِمَّا تَمَنُّونَ مَنًّا وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَا يَا قُتَى صُدَى خوئی سَرِ احسان وَكَئِ احسان وَكَئِ احسان يَا قُتَى خوئی احسان رُسُدُنِ تَرُلُنَا وَإِمَّا فِدَى وَقَلَي فِدَى لیکن دا جنگ بستاسو سوخت پوری حَتَّى تَزَى الْحَرْبُ عَوْزَارَهَمْا تر دې پوری چکي دي الحرب او جنو زه راها سامان خپل زوس یا کنه شو دو شو دا جنگ بستا سوخه لې چې جنگ ختم شېل یا حتا تزا الحرب و آزاران حرب نا اهل الحرب مراد اسبعا تردی پوری چکیری دا جنگیا ناوزاران سامان خل شکست دو خود نوا وقت پوری بستا جنگی ذالک پر چکل خبر ختمه نو ذالک راوډ ذالک هو الحق چې مونږه او د یقیني خبر الله راځوین ولوی اشا ول الله ولنتصرمون حکمت د جهاد ذکر کې کدا الله خوخه نو خامخ بدل به یا غاستویدو انام بلا قطال ولکن اما را کوم به قتال کنه تاسو چې حکم د قتال کوي د ساده بارے کيلې ابلوه بعضه کوم بعض بعضه ندیده پارا چې ازمه کي الله پاک د بازي ستاسو په با بازو منته نو کوم امتحان ابتلا المؤمن پتہ پکاله لګيخه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلوا عملاهم ورا کسان چې وجلې شي په لاله کې نوفل یو له له په چې به ب کاره نهکی شي عملونه د دو الله بله دهغې بدله ورکي جادیانرک الله وله زتمنیانې ورکي ود خللو هم جنته او د نه به کې د د د لم تاسو ته څنګه تاریفون کړي دي یا په معهدار رففه حال خشبو دار کړی بیاله پاه دا جاته دوی د پااره یا ولله نه نو انتن سر الله یع و کوم دغدامه کوم او سرو د مرده کتال ذکر د حالات د فریقینو دی بہادری ور کوي په jihad او ایمانوالو ک تاسو مدد وکړه الله پکتال ک تاسو د الله جماعت او ګرځیدای کا تر الله ضمان الله بسوک ی انصرکم مدد بو کی تاسو الله تاسو مددگار دی بل او سب تثقدامکم کلک کی قدمون تاسو په دین د الله کې یا په میدان jihad کې فرو کفروا فتعصلم آکسان چکو پر کړه فتعصلم پس علاکت دې ولر او اسلم علیهم او بربادت کړي دی الله پاک عمل نه دوي اعمال نه دل دد یغه مکاید دي په دې مزل ذکر شو کوم چالو نه چې دوی د مسلمانانو او مجاهدینو په خلاف کوي کنا نو صلی الله د دوی دغه مقاید به الله پاک د کثرنګ نیټو کړیو صالحو شو صالح بیا ننو کریو یقینا به بدګنی اغان زل الله چې الله پاک را دی الله حکم د قتال را لګل الله خپل کتاب را دی د کتاب کې دا مسله د جهاد تک زالک بی انہم دادا دوی مقاید دادوی آمال اللہ ولی برباری دادی وجنہ چی یقینن کھڑی دوی بی انہم کریو زالک بی انہم کریو دادا دی وجنہ چی یقینن دوی کریو بدگنی حقا صدر چی اللہ را ری گری دادا کتاب ایمان دا خنه غریخه نو فاحبه تعاملهم نو برباد کړی دی الله پاک عمل نه د دوی دو دو سمانه برباد کړی دی د دو دوی اعمال ټول په خلاف د کتاب الله او د سنت کیږي کنه چې د الله کتاب او د بدیه ښاری دغه مسلې او د بدیه ښاری د تمام اعمال سی په خلاف د سنت نو د فاحبه تعاملهم دا معنا برباد کړی دی سمانه د دوی اعمالي ګرځول په خلاف د سنت افلوی اصوی رو فیدارو دے ایپس دو نگرزی پملکی چیو گوری کئی په قیبت اللہ زینا سرنگی و اخری انجام دا کسان چیدو دے دمخیو دمبر اللہ علیم تبایی راویستی دا اللہ پاک پاکوی وللکافر نام سالوام نتاسو خوم کافر یکانا نونم دے موجود ایدت دا کولو نا کما اتاکو لنا نام اخوراکوی دوی لکا چه خوراکوی ساوری ورناو رو مسوال لهم اور زید دې راکې دې را زیدې د دنیا مزې دی واخلي خورا کو نه دې کې سمانه سرنګي چې ډنګر بسم الله نوې الحمدلله نوې دغه شانې خوله سرنګي چې ډنګر په والاړه خوري دوی خوري ګان وکایي من قريه هي شد قوتن من قريه کله چې خرجت داوس صلی الله علیه و رسول سلام الله ورکی تخيف فرق منكريون وکایي من قريه نتقدر انکه پیغمبر الله بواسطه مدد کوي خه افمن کان علی باینت میر ربی کمن وینل او سو عملی وذل تھا الله ذکر کوي د تسلی او د تخیف اسباب ذکر کوي او تقارب پیار اے ایا پسغه سو چی وی دلیل منی طرفه دربط ددنه ادې په شان د هغه چا کېږي چې خوسته کړې شي هغه ته به د ملي دغه او روانې خپل خواهشات او پسې نان برابر مسل الجنه التي وذ المتقون ورما کی بشارت په جناز سره ذکر کړو دا تفصيل کړي دا وسه مقابل فرقه له په جذه کې ده صفه د جنا دا چې واده کړی شي د متقین سره غدا دې کې انحارن ممائن ولیدی ممائن دو غیر آسنن چه نبا گنده کی گی نبا بدبودارا کی دنیا اوبا دی سو اخباتی شکنن دنگی نبا بدبودارش باقی بس بدبوداری نرازی وانحارن بلقی سمولیدی من لبنن د بی لم یتغی طعمه چه نبا بدلی گی خونداغی فعل سره ذکر کړه بدلی بدله ماسته نه جوړه یو ډېره نه جوړه یو جو خبره وانهارن من خمر اولی دی شراب او لذته للشارب لذت ورکي سکون کوتا خمر نشور دم میوته ويخه وانهارن من عسل المصفا او بلوله من عس من عسل, عسل اند کبین مصفا چې صفا کړه شوی دی اصل مصفا ده ار اصول خل دین نور دنیا نه روان دي ا د دوی د بار پدې کې من کولې سم را د هر کس په مجازات نه دي او بخشش دی تر په دربطو انام کمن و خلذ فنار ا هم کمن هو خالذ فنار ا دوی په شان دغه چا کېږي چی چغه می شي په جهنم کې وسق ما ان حمیمه اوس کولې کېږي په دوی منته او بخښد کړې درې فقط هم نو ټوټي ټوټي بکړی اما هم کول می راځي نو فخر جت مین ادبارم کتینه باندې روانش ومن من یستم وناک اباځ خلخ خدا څخهشته کنا مستقسم کوي د کافرانو چې باځي کافرانو د منافقانو په شانې ونې دي باځي خلخ داسی دي چې وګدې تا تا د فر د جاسوسای تر دې چې وځي ساده مجلس نه وای آ که سن د چاهل مرطور کړي شوی دی او توله طاره راغلی پیغمبر نه फायदा خریګه ذکر کړي ما ذا قال انفا یا خو ياخف وشينه دي يا بطور نفرت استه هزار چې د سووي یا لغزوت يمر سو د خبرو کړ ولایك الذين تبلو ولا قلوب الله دې راکاسان دي چې مهور الله فقدا دوی په شنو ا دوی روان دي خپل خواهشات او بس او الذين تدا وزا دهم هدن او اغه کسان کیا که سن دله ہدایت والدی ذاتکی الله پاک دوی ہدایت واتهم تقواهم اور کوي الله پاک دوی منزل د تقوا الله دوی نه ہدایت اور کوي توفیق د تقوا تقوا ولا څور کوي فرزګاره کوي نو فحال ينظرون الى الساعه داوس د منکرين دا که فرچی دوی ایمان نه راوړي اې دوی انتظار نه دا منکرین مګر د قیامت شراب بشیدي تناصابه نو فقط جا واسیقنه دا غلې دی نه خې دا غې په رمبره غلې شق القمر شوه دغه د قرب قیامت غټي عالمي دي کنه نو فانا لهم اذا جاءتم ذکرام نو شرط به بیا دوی درام پنس یاد کله چې راشي دوی ته قیامت ان لہم ذکرہ اذا جاءت نو پچر توی د وی دران کلا چی راشی دوی تا قیامت ذکر نو نصیتا غستل نو فعلم وعلم انه لا اله الا الله اوس پس پو هشاش د توحید ویت افریقیخه پو کبدے مسئلہ امام بخاری العلم قبل القول العمل لا نداه توكڑے دا یا تیراوندے فعلم چے علم نہ مخیورے عمل لہا دا عمل نہ مخیور علم دارس و ان لا اله الا الله دا بدرجہ عمل کی فعلم پس پوہ شازان پوہ کا یقینا نشتے د حاجت سر سر کون کے سوا د پا دے پوشا چی مدار دا جہاد وارے پتوحید دے خواب چیو سڑے مجاہد دے بریلے دے سبک آئے ورسل بیدی تی دی مشرک آقیدہ یا شرکی آقیدہ یا دا فالما نو لا الہ الا اللہ وستغفل زمبک او بخنگوانا دا پارا دا بوچ خفل او وستغفل زمبک بخنگوانا دا خفل گناہ او پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء المسلام کو معصوم اگوی تاغا مکنه عمل په شکل دگو ناخکاری خواد زگا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وینی لاستا اغفر اللہ کل یوم مئتا مرہ نو بخن اگوار دا پارا دا اومد خفل کسان چې ایمان ننا وڑا دیسر پا جبا خواد دعوی دا ایمان لري لولا انزلت سوره ولن شنازل د یو سوره په jihad د بیا مخه د مخه تخیزه لیکن فضا انزلت سوره پس کله چی راځي کې سوره پوخ مضمون والا پس شانته د سورې محمد سوره محمد راغې شي سوره د jihad دی الله پاک ولین نازلې نو کله چی نازل کېده شی یو او پوخ مضمون والا او ذکر شی باغې کې حکم د قتال نو ذبینی تا که سان چې په زوند دغه کې مرزون بیماری سم نه بوز دي لیدا نظر المغشي ګوري دوی تا ته د نظر کوله چا چې پاغه من تی راغلي بيوشي ينظرون نظر المغشي ګوري دوی تا ته نظر المغشي پشانت د نظر کوله داغه چا چې بيوشي راغلي پاغه من تی د وجد یری ده خداوله من الموت د دې منافق سره لګي ینظر الیکا نظر مخشی علی من الموت یا یاد معشی سره لګي ینظر الیکا نظر مخشی ګوریدری تاطا تا. په شانته د نظر کولو د هغه چا چې بيو شی راغلی په هغه منتهه من الموت د وجد مرګنا لکه سره گی چی مرګ پچارایشی کنا د دسترګي کې کی ریبېش نو منافق خزرکه یو ميريږي لیکن اثر پستر کو بنيوم خار شيخه الله يفاولا لهم نو تبعيدت ویلرا يا فاولا دا ولي نشي په مانه د قرب سره خدای دې د نږدېکي فا اوله عليهم فا اوله لهم خدای دې د نږدېکي دي عذاب ته دي هلاکت ته طاعت و قول المعروف فقار د دوی سوا تابیداری کول و قول المعروف اوینا نیکه نور خبرې نه فقار ځان مخه مخه کول نو یقینا حلما نقد یقینا نېزیه تاسو چې کله د jihad نه پښا کوي ګر نو پس یقینا نېزیه تاسو ان تولیتو کچر تا او ګذر تاسو ته jihad نه نو نزدی ستا انتوب سیدو فیدارو دیچے فساد بوکر پا ملکی و توقتی ورحم اکم اپری بکر اخفل ولی برا چه ملکی جہاد نہیں گا قتال نہیں نو ملکی فسادونا بیا زیادی شرکیات زیادی بیا سوک دخپل والای سا خیال نہیں سی لرحیم ای خیال انہی یا فحل عسیتم ان تولیتم تولینا منا دادوی بادشاہت واخلا دو متولگان شي که نه دا دا منافقان کواي به وک ولایکله ځ نه دا کسان دي چې لاعنت کړي د لا پ منې نو فاعسم هم په دوی کاره کړي دي یا دوی ړده کړي دي و عام افساارهم رنندې کړي د دوی سرګ بس دوی مننیسه خبره سر نه کوي افلا ته د برونخورآ و د زر زیکرله کوي افلا ی تدبر القرآن یا دوی سوچنه کئ بیا الله پاک په سرونو باندې تعلیله غی هغه یی بیا د الله د احکاماتو د بیان ساسر نه ی هغه یی د jihad نه پشایو یا ان الذین تردوا علی ادبار من بعد ما تعبدن مولودا مرته دوی خو ځایری ځان مؤمنان خره کړي لکه چې jihad نه شو نو دا شو مرتد شو غره نو کسان چې واپس شو پخ پشام نه پس داګه نه چې خخ کارا شوی دی ال خدا هدایت او شيطان سوال لهم شیطان خسته کړی دی د دوی عملونه او عمل له لهم او ميدونه ور کړی دی ولا مهلات ور کړی دی چې مډل او بخي jihad وختې ښا زالک بیا انه هم قال الذين كرهوا دا ولی دوی داسې وایي زالک بیا انه هم قال الذين كرهوا ما نزل الله سنوتي حكم في بعض العالم الله پاک دوی اسباب د علم تینا غست دي خان ذلک دا ولی په سود د دې چې درې وې اګه سانو ته کری هوشي په دغني مان صل الله اغه چې الله را لګل کوم چې د الله دین بد غني کتاب بد غني jihad بد غني کافر دوی هغه ته سوې سنوت يعکم فی باذ الامر منو منګ ستا سو باځي اغه سره غوږو جنګي ګورم <مسكتور> منب په شاشا شاکي او تاسو ورې پروانه ساته منب بس تاسو خلاف نه چنګي ول لو یلمي سلام الله په پپټو خبرو د دوی معنی پپټو جرګو د دوی معنی نو فقای فایلا توفت هم الملائکه داخره دنیا حاله چې کل الله پاک ونه او روح کبس کای کنه نو سرنګي به حال دای کل چې روحون د ملائکه وَيَبْغِ مَخْنَدَ ذُو يَوْ شَاغَانَ دَبي زَالِكَ بِأَنَّ مُتَّبَعُ مَعَ اسْخَطَ اللَّهَ دَأَ اللَّهُ وَلِي ذَلِكَ يَا دُمْرَ دَسا زَاوَلا وَلِي وَرْكَي دَأَ فَصَوْب دَدي چِذْوَيْ تَابِداري کَڑِے دَاگَسَ چَأَ اللَّه يِ کو سَکَڑَے اللَّه سَمَنَ دَدو بَدِ نِفَاق وَكَرَهُ رِضْوَانَهُ اځوی بدګنی رضا مندي دا الله دوی اعمال د سې کوي انشاء الله نو پښاله کی ګور اځوی ثابتداری کړه دا غسه چې الله یې دی سکه نه شوک چې jihad نه پښا کی نو الله پاک دا سبب د غسیری ښه او کرهو رضوان او بدګنی دوی رضا مندي دا الله د الله نه خوشاله پدې فاحبه تعاملهم بس برباد کردی اللہ پاک عملنا دوئے قدد ظاہری سویب نیک عملی نو اللہ پاک برباد کردی خواد. ام حصب اللہ زینہ فی قولوی مرزن وزورن ورکئی اے گمان کہا کسان چپزون داوئے کہ مرز دے اللہ یخرج اللہ وازغانا وزورن اللہ پاک ورکئی منافق منافق وی سڑیا زه زمنګ د خبرو پاتې چاته نه لګې دې خو بشي غورو به زمنګ د ارې خبره لازړه کی خبره نه راغلې جب کلی منتلانه نه راوخلې و خبر آی ګومان کیا که آسان شه بزوند دا کوئی کمراز دی ان لا یخرج الا ازغانا صدا خاربنه کی الله پاک کینی تدویده مومنانو سره الله ولو لنا شاعوا لا رایناکهم علیک زما را زای ما بخودلی او تا تا د دوی ټول لارای نه کحو دنت معنا دا وک ها خودلی وو منګه تا تا د دوی ټول علامات ما به د دوی ټول علامات تا تا خودلی نه فل عرف ته به سی امام پس دا بتا به جنډریو علامات وک ها ولا تعرف ان ان فی لحن القول وس یو باز علامات دا سیدی چاگئے لحن القول وس پی جنی تدوی فی لحن القول پچالا کو خبرو چدا چالا کا چالا کا کی گئی گئی بے وقتا چالا کی گئی پدی تب پی جنی چدا منافق دے گل اللہ پاکتا تا ٹول حالات دی خوری دا منافق واللو یا لموہ حمالکم اللہم پودستا سپا ولا نبل وننكم حتى نعلم المجاهدين دا نور باز حالات داسي دي چې پهګه سره بتاسو منافقانو پہ جنې او خامخ الله ويمنګ ازمې خو تاسو په فرضيت د قتال داولې حتى نعلم المجاهدين منكم تر دې پوري چې جدا کړمنګا مجاهدان تاسو نا او خلق خلق ولا نبل واخباركم او د د پاره چې خکارو کونګا حالات تاسو یا ول نابلو اخبارکم اخبار و غمنا حقیقت د خبرو نو تاسو ا خبرو حالات دي ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله و ذکر کوي احوال د مشرکین دا وس خالص مشرکان چګون یقینا کسان چې کفر کړي د وسدوان سبیل الله ا مانا کړي د خلغ د لار ده الله نه و خلاف کوي رسول من بعدې ما طببع نه له عمل وده پس دغ نه چکاره شو دوی ته ال هوده هدایت ورتکاره شو ح ورتکاره سنت ورتقاه شو لن ی زور الله ش چریې ضررو د چې رسې الله ت وسایوهې تو عاملو او ب فدي بکي الله پاک عمل نه د دوی ې که سبا عملښ کوي سف دبلور نه کې یاوللهزینه منې الله اتې او رسول. وس خطاب د مؤمنانو سرا او ایمان والا هو د الله او من د الله د رسول و ولا تبثلو معلکم من برباد وای عملن خپل ومخالفت د دې داړو چې د الله د رسول نا مخالفت کوي نو په دې سره خپل اعمال برباد نه کوي ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله و تقابلن خبر شور دغه یګنا کسان چې کوبر کړي من کړي د خلقت د لار د الله نا ثم ماتوا بیا هم کفارن ودا سیال کی چودو کافران انو فلن یغفر اللہ و لہم وزیجری بخنب انو کی اللہ باق دویتا وصوی فلا تحینو و تدعویل سلمی بہادری ورکی فلا تحینو کمزوری مقہ رکوئے کمزوری صدا چیتا سو جہاد پریدہ ہے و تدعویل سلمی امرا بلد ویسولیتا بلن مقوید و سلی دعوت دو سلیبان ورکی زکوانتو ملال تاسو چت شان والا ا تاسو بولنی اي تاسو د شام سره دا نه چې تاسو یو کمزوري خبر اورئ که شرازې سلوکو ولهم معكم الله دا تاسو سره ده ولن يتركم اعمالكم هیڅ چری نقصان نه کنه الله پاک اعمال نه تاسو اني ثواب د اعمال تاسو انمل حیات دنیا لا او ولا تزيد من الدنيا ترغيب ورکه انفاق تا چګور جهاد وغیر د انفاق نه نه کیږي اذا دنیا پر استاین ابدان ساته یقینن جون د دنیا دا ولو بیری بی او مشغله دا او کتا سو ایمان راوړو وات تقو ځان بچکه د منافقتنا یو تیکوم او جوره کوم درب کی الله توسا بدلې دو عملو نستاسو ولا يسالکم ومالکم ان غوړی الله پاک تاسو نستاسو ټول مالونه او تامن زکاتی خیره صدقه جوړ وسره کده ته تا ټول راوړو نوبیا څ صدر سره یې ورزان سره باندې جمع کاي اي يسلكمها کچاري وګړي الله پاک تاسو نه دا ټول مال نسبو کې فايح في فيحكم فی نبيبه توسش هي تاسو به تنگ شيخه او يحكم تبخلوا وګړي دا ټول مال او زور در باندې وي تنکڑی تاسو درا ویحفیق کم تاسو تنکی تاسو ندار تول مال کو قوار یعنی زور در منیو کی نو بیاب تاسو بخلو کئی کن ویو خریج اس آنکم او رہکار بشی کنیس تاسو ولی انسان خو حریست دیکھ فاللہ پاک تاسو نا تول مالو نا نا ها انتم ها ولائی تدعونا لیتون فیقو فی سبیل اللہ خبر شیاطین او خلقا تدعون بل لکیګه تاسو د دې لپاره چې خرچه کوي بلاره د الله کی آلته ټول مال دلته دا وی چې نه د الله بلاره وره سمال خرچه کوي نه فهمین کوم اياب خل او زني تاسو نه غري چې هغه بوخل کوي او مې يب خل ف انما آن سوک چې بوخل کوي شمته کوي دا بوخل چې د نفسی د دې وبال پته یا د بخل راغ نفسې د د د نفسه والله هو غنی انت فقره الله پاجه د او تاسو محاجې سابو تا محتاج ین ته تولله دل قومن غیرره او که تاسو مخ ستاسو پشان نوړې الله پاک منافغانان لري ک نه رورووی کمول کمل حال سطتن الله پاک ممنان پاتېیکلډخه بسم الله الرحمن الرم ان فتح نه لکه فتن موبی نهفتته ده په نظول کې دروسته د جمعنه تم س خت په ترتیب کې ما س اخم هر که چې مخې عمل د قتالو شو نو دلته بشارارت دی پهفت سره په انظال یا مکی د مومنانو اطل الصفات دی ذکر کر چاگا ایلتو نو دا د قتال <سؤال> نوز دل تداسی اطل الصفتو نو ذکر کری دا مومنانو چا اسباب در ازاد اللہ دی خوا یا مکی نوم د محمد دی ذکر کریو نو دلته تا ذکر کری عظمت شان داگا یا مکی منو دعوت الى صلحنا نودلته اشاره کوي چېرته کافران داوود در کوي صلوه ته نو صلوه وکي ها داوره فت او غړای لکه رسول هديوی داوره صورت زیر اور نبی صلی الله علیه وسلم ته په پاتې سره او عظمت شان د نبی صلی الله وسلم بیانای او زیر اور کوي مؤمنان لرا په انزال سکین سره او د مؤمنانو صفات بیان نه غره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خوب لري درو چې موږ داسې حرامونه شو لید او عمر کړه دا صحابه وتې دي چېر بچی تلې دي التاه حدیبیه کې کافیرانو راي سار کړي مختصر دا چې 16 شیدانو نو غمزور شرایط سره شهره ډېر صحابه کرام په قبولک عمر رضی الله عنه یو لبتا بلبد الله پاک مؤمنان ته سلام ورکي چې ګور دی ته ور دي سوله ته دی ته ور شيک اسمه یدا فتادا انا فتحنا لك فتحا مبينا يقنا ما درکړی تا فتح مبينا فتحرا الله درکړه منه ته فته خاه فته موبیې ورته زه کوي چې څومره خلق مسلمانان شوی او دغه ذری ګرځې د دا د ففت د مکې د پااره فته موبی شو اګوره ددي فې د پااره خو ډیر تکلیفونه موسیبتونه مسلمانان و ساب پر تاشکي څور فدي ددي فتح خخه د فتې موبی نه سی ه بیا مراد پاس دکر چې د مکیې سره لګې فتې مکیې سره لیکن غور د د دی نه سی بی ی بیا ممراد په اعتبار د معیولو سره دا ډی سر را غټه فته د څومره خلق مسلمانان شوي دی او الله پاک دا سبب ګر زی دی د دا داابتې لله او دا سبب ګر دی د فتې د مکیې د دې څلور فائدې بیانې لېغفر لېغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر د دې لپاره چې لريکی الله پاک يغفر لك الله اسی اصلمانه خدال لربك يا الله دتانه مخکني جرمونه او نستني جرمونه د دې معنا لېغفر الله لك الله د دې لپاره جب خناو کی ذات اللہ ما تقدم من ذنبك دا اغه چې مخې تیر شي دي د خطاای و ما تاخرا او دا اغه او دا تاخرا د روستنیم خطاایونا و ما تاخر لېغفر لك الله ذ دې دا پاره چې بخناو کی الله تعالی ما تا قدم من زمب د اغه چې مکه تیر شې ودي د خطا استانا ما تا خرا اغه چې رستو شې ودي تنا چې کوم خطا نه رستو شې یا مکه شې دافته د دا اغه د پر سو ګرځیدا سبب د مغفرتو ګرځه مانس ګور په دې فتح سره دا خو اس نه دا حاصل شي دا دې دا کډاوونو د مصیبتونو ناروستو اصله شوه دا لوی په تکلیف سره اصله شوه دا نو ګور دا سبب د سره د مغفرت د ګناونو نو نو آیا سوال دار راغی چې پیغمبر نګني زم کی نا د پیغمبر تدا زم نسبت په معنا دای چې پیغمبر خدا صلی الله سلام حل هر رستن کې عمل درجه اوچه ته یې په نسبت د رستنی و آغا رستانه ور تا پا شکل د بیا زمخ کاری گناه کاری خواه دا دا شان د انبیاء المسلام ده دا غرنگی قرتبیزی کرکڑی دی چه آغای دا جمله چې دا دا پا طریقه دا شر سره ده لو کانا زالک زمب قدیم او حدیث نو غفر نا ہو دا خبر ده لیکن په مانا دا تعلیق سره ده دا دومره ازوی ما فتحدا کبل فرض تا سجور مناوي سجور مناوي نو هغه په ختم شي وخا نو تا خو سجورم کړیم نه دی او اباظ د زم په مان د سرکۍ د بوج سرکۍ خا اباظ ليغفر لك معنا کلي يا عسيمك الله ليا عسيمك الله ما تقدم من زم او ما تاخر ويؤتي من نعمت هو دبل الفاخه د دې د پاره چې پورګي نعمت الله خپل پتا او يوثي من نعمته و عليك سومره خلقو ایمان را وړي او سومره خلق په اسلام کې دن شوي او درې مو يهدي ا ک او کلا کتاب سراط المستقيمه ني صراط مستقیم نکله ګورم بیا له سلام پکلک والی کې الله ته محتاجی دلته یهدیم نکلکوال و یا نسره کلا او نصرنا عزیزا ام صلورم دا و یا نسره کلا امداد بو کی ستال نصرنا عزیز امداد عزیزن عزت والا خو الله امداد چاغه عزت والی عدا سومره عظیم نصرتو سومره د عزت والا نصرتو چې الله کړې ده کاندوستو سومره مسلمانان شوي د کافران فتد ماقال لا پاک نصیب کړې ده و ينصرك الله ونصرنا عزيزا امداد بو کې الله ستا نصر عزيزا امداد عزت والا زبردست او عظیم او شان نصرت به الله ستا او کې صومره په اړې شان سره تاسو مکه کې داخل شئ هغه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین مراد دغه قسمت دی وی د اځمه دا ودا چې هغه انزال د سکینه لري او دې سره متالق سلور خبره دی الله غ ذاته انزل السکینه تشراولګ اطمینان پر ژوند مؤمنانو کې السکینه تسلی څکه فازي مومنان دا وشي د دې سوله نه خوشاله نه نو الله پاک اطمینان راولېګ تسلی راولېګ و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورنې دد کړي اگر مطمئن هو دا غا تسلی وخا نو الله غ ذات ته چرایو لېګا تسلی پزوند مؤمنانو کی نو یو فایدا دا دیم لیس دا د ایمان ما ایمانې د دې لپاره چې زیات شې د ایمان زیات کړي د ایمان سره د ایمان نه پدې سره ایمان سکهګي د ایمان ترقی راځي د ایمان قوت راځي پدې احکاماتو سره پدې پته سره وللای جنود سماواتي ولار اوس ترغی ورکی جات تشجورا الله ويمداد کوي خاص د الله په اختیار کې لخر د اسمانونو د زمکي وکي وکړ وان الله علیم حکیما د الله علم ولر حکمت والا ليودخل المؤمنین والمؤمنات دابلہ فائدہ خې دا هم د و هغه لذيان سره سکینه سره لګي د دې لپاره چې دا نه کې الله مؤمنان سره مؤمنات ګوره مؤمنې زنانه خو پدی خو بیا کینه وګوره لیکنه مؤمنان زنانه الله پاک دا غو دې په ان تصلي نه پر غوم تذکرہ کوي خه د دې لپاره چې دا نه کې الله مؤمنان سره مؤمننه خذي جنتونه د جيبه کې بلند زاغنه والی هميشه وي پاکه کې وو کفره همسییا هم او لري بکې د دونه مسیبتونه د دوی وکانهظالې کا ان دله فزهه نظمة او دا د پنیز د الله کامیاب یا دی ت کامیاببيوي ویو عزیبل منافقهول منافقات دام د مخ اولهزل سک نه سرږ او ص بورې الله پاک منافقان و سر لله منافقانو خ ده مشرکانو مشرکانو خه انسانان نه بالله زن نهسو دغمان کونه کی دی په الله ګومت بدګمان د دغه پیغمبر امداد بالله ونه کی دا ګمانونه یې کول علیهم دای رت سوئی دای بدوا د دا پدوی من تی د موسی متونه یبات وغضب الله علیهم غضب کړی الله پدوی و لا نہو او لا نات کړه پدوی او تیار د پراجانم وسعت مسیره انا کر زیل ورګر دی دلو ولل جنود السماوات و داس بیا ذکر کو چې د ایمان والله د تصل د پااره خاص د الله په اختیار کې د لهخرې د سمن دمه کې او دی الله پاک زره حکمتون والا ان نه هرسلناکه شاه په شونه زیره دم د نه فتهنالهکه پته مو ن سره لږي چګوره ما تاالله عویمه پته را کړي د نو پیغمبره توسو ته اوڅګ ته خوله ډپټ کوخه او د دې سلو د ارسال د رسول سلوور فائدي ذکر کړی دی ان انسلنا کا شاهدن یقینا ګرځولې تمنګ ان ارسلنا کي قرن من تلې گله شاهدن بیان اون کې د توحید زیرې ور کور کې ور کور اون کې لتومنو بالله ورسوله وګوره الله ایمان والے دوی شمه نو تاسو سو که ارسل چه دا پیغمبر مالی ولیگا دادی صفتون والا دادی دا پا لیتو منو باللہی چه ایمان روڑای تاسو پا اللہ پا رسول دا سمن اس تاسو ایمان که چارا وڑه ده چه دا اگو ایمان کلک شی گنا ایمان کلک والی پس دا پا اعتباد پیغمبر کی گنا و عزی روحو او چې مددو که دادا نسمن د دشمنان و مدافعاتو وتوقره عزته کددا ددا تعظیمه کا عزته کوي وتصبيو بکرته واسي الاده هو زبير الله تعالی او پاکي وي دا الله او سبايو وين بيګايو وين او وخت وي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ورضا بيعت القتال دي دا بيعت رضوان وي دا غونې لاندې پیغمبر صل الله عليه وسلم غستې ده نو الله پاک هر چه مکا اسباد در رساله اس ته وک نو ز بشارت ورکي تابي داري کوونکو دا غيتا ان الذين يبايعونك يا قد اكن چبيعت کوي د تاسرا انما يبايعون اللايقنا د خو بيعت کوي د الله سرا دا بیا عطا سره داسې ده لکه دا په حکم دا الله سره بیا د دې حکم داد چې دوی غړي دا څېو کړ د الله سره بیا څوک ها ید الله هوقا ايرهم لا ذا لا لفاسه د الله سلو د ویرا دا بیا څوک فمن نک سفا انما انكس على نفسي پسا چې مات کدا دا ک بیا ته کړو نفا اینما ینکس والا نفسی پس یقنا دا مات والی دا لوچ دے دا دوو بال پا دمانے دے ومن اوفا او چاچ پورک بی ما آہ دا علیہ اللہ آغا صل راج چی لوجے کڑیو پا غیب مند دا الله سره نفا سیوتی عجر نازیمہ پسر دے چور بکی اللہ دتا عجر لوئے دا یو صحابه ای کرامو بیعت کڑیو الله وی دا بیعت خدا الله سره دی دا دم رازوی مشان بیعت دی بیعت للقتال بیعت للموت کڑیو خواد سا یقولو لکا المخلفون من الارعامی شغلتنا موالنا گرہ پیغمبر صلی, صلی اللہ علیہ وسلمی زیو عمری اللہ منافقان نوتلی یریدل چیزا کافران بمانگ مڑکی خواد باہنی مانی کڑی پاتی شیو پیغمبر صلی الله علیه و آله پس دې سلیح حدیبیه نه واپس روان الله خپل پیغمبر ته وی زر دې شو ویتا تا دا پاتې کړي شی غنا د چانه مینل راوي د باندې چانه نه شغلتنا اموالنا مشغوله کړو مونږه مالونو خپلو واهلون آبال بج ز مونږه پس سفره فل لنا پس بخنه غواړه فر پس بخنه غواړه زمنګ د پاره پیغمبره دوی بار আজি تا ته بدا وی چمنګ ورې ډیر ځات مشغوله اووس مغنه غلطی شی اعظم دا پاره باخانه واړه دا هم د نړۍ نه نو یالله وی یو خو لون ابیلسنه فی ما ليس فی قلوبهم و یذئ پخفل قلوبهم ما ليس فی قلوبهم اغه څ شنو دي په ژوند کې رزونو کې دا خبره ني شيخه قل فم يملك لكم من الله شيئا توار توع سوق وصلري 700 د پاره د عذاب د لنند بشکي د لوشي نهس څوک شته دا سي 700 د الله تعالی د عذاب نه بچ اي نه راځي به کوم ضرر نه کوو او استاس ولا ست تکلیف اوراده به کوم نفع او ګورې الله پاک تاسو سفېدا نو مې يرد عنكم النف سوق بتا سره الله فېدا واپس بلکان کان الله بما تعملون خبير څړو تاسو په الله یقین نشته اعتماد نشته بلکې دې الله پاک پاکه او چې کوي تاسو خبردار بلکې تاسو ګمان نه سو ستا پیغمبرلار هیچ چری واپس بنیشی رسول مومنان اله احلی اخفل و کورون تا عبادن چری وزوی نزالکا فی قلوبی دا خیال استاسو بزونو کې د گمان دا خیال وزنن انتم زنن سوی اگمانو نکولتاسو گمانو نبد چی منا دوی لڑخا زان حلق قسم قسم خبری کول وکول انتم قومانو بورا وَيَتَّصِقُونَ طَبَعَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَالَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ چې ایمان نظر په الله او رسول الله پسې کنن تیار کړې دغه د کافرانو د لپاره تیزور وللای ملک السماوات و در خاص الله په اختیار کې بادشاہ د اسمان نظم کې ده بخه کې چاته چو غړي ه ورکې چار ته چو غړي دله پاک وښنه کوون کېره هم کوون کېسییخول مخله فونه طلقتون اعلام مغانېمال ته خوه الله خپل پیغمبر ته ویل وو چې دوی بزانان سره چرته نه پرېخه د دکې درروو د خیبر معه کهغلله الله پاک بخیر د جګه داغه صحابهوله دا, دا غنیمتونه ورکړنه او پیغمبر ویلو چې په خیبر کې باغه سوق شریکی د منسر چکم په هودې وی کیوخه نظر د چې ویبا المخلف ہونا پاتې کړي شې د jihad ان تلقتم کله چې زایتا سو ال مغانمه دا 파ره دا غنیمتونو لته خو ځو ه چې واخلې یا ور د جنگ خبره پکې نشته الله سي نو دو په پیغمه د الله را چې تاسو پسیو ا دوی غواړي یې کلام الله چې بدل کی کلام د الله لپاره ا کلام سه پسی دا پسیده کړه دا کلام دغه پیغمبر سره سلام تعالی په وحي خفی سره ویلو پیغمبر دا اظهار کړو نو دا کلام الله ده کنا قلن تطبعنا پیغمبر ورته اچاري به موږ سره نه دغره جناس وسه تاسو قال الله من قبل ويل ولا پاک بوخه دا خبر الله دا مخ نه کړې و کذالكم قال الله من قبل ودغساني ويل ولا من قبل مخنا فسيقولون بل تحسدوننا ندوبوي تاسو موږ بلکې تاسو موږ سره حسد کوای الکتا تا څه شی دا چې تاسو سره حسد کی تاسو شي یاسی دی بلکانو لا يفقهون الا قليلا الله یبلکید دی نه پویږي دوی الا قليل مگر لک لک د دنیا په پو خبرو پوی شریعت په پو خبرو سن نه پویګل قل للمخلفین من العرب اوه تا روستو پته شیدا باند چانو نا ستو دونه لا قومه نو باسن شدید زرده چه اوه بله لشه تاسو داسی قوم ته چې سخ جنگ والدی اولی باسین شدید دا اصل کې یا خواقتال دا بنو حنیفه دا, دا احلی امامی چې ابو بکر دا دعوت فرکڑیو یا دا فارس او دا روم خبر ادا چه مرزیر دعوت فرکڑیو چې صبرو که روستو جنگون روان یا دینا غوز روستو اوزوی حنان مراد تر سخ جنگ ولا خلق دی بنو سقيف د اپري دیک ته سونه شریکيږي او وبالل شيطان سوا قوم ته سخ جنگ والي تو قاتلهم قتال بكويد دوي سره او يسلمونا او يسلمونا تر دي بورې چې دوی اسلام راوړي فاين تنتيعو يودكم الله او ک تاسو خبر او منلا پين پين تاسو دا خبر من او منل دا قتال اومنه قتال تاسو کوي او اتكم الله او اجر حسن دربكي الله تاسو دا بدله خستا و اين ان تवळو کما تولتو من قبل او تاسو غر زيد مخواړو چې مخاړو له تاسو مخه حدیبيه کې او حد کې يعذبكم عذابا الیما عذاب در کړي الله پاک تاسو ته عذاب درناک نو دوی ولې چې دا پلان کې سیب چې ناستې پلان کې سړی غوټ دی کنه اڑون دی مستسنا یاد ذکر کړي نشته دې پړون باندې ګنا نشته دې پکوټ باندې ګنا نشته دې په بیمار باندې ګنا چاږي هادلار نشي لیکن و مې ته الله ورسولو هغه څو چې دا الله او الله دا رسول مړي ذَنَبَكِ اَغَذَرَ جَنَّتُنَ تَاشِبَئِ كَبَلَالِ ذَا غَيْنَ وَلِي وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْ عَذَابَ الْإِيمَانِ اَغَ سو چې واخت جهاد نانو عذاب ور کې الله پاک دغه عذاب درناک لَخَذ رَضِيَ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَايَعُواْكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ دَاوْس بشارت مؤمنان لور کې اته اوصاف مکه زې ککنو او اته اوصاف د صحابه او ذل ذکر کوي او بیا زجر کی کافرانو ته جواب ده شوې کی فاخر د صورت کې شان د صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه ته بشارت ورکول کی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حدیبیه کې او صحابي له غلیده مکه والو واپس کړه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان علیه او عثمان رضی الله عنه مالدار او مکه والو داغه خیال ساته اغور ته په خپل عمر او کازه دینه په له اجازهت ورکوي په دې کې د دوی وخلک زیات لړ افوا داراله چې هغه شهید کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقیق کر یو نه د لاندې ناس ته بیعت کوي بیعت للقتال صحابه کرم بیعت کړي دي بیعت للموت چې بس مروه د دې ځنا اسبه نه واپس بس مرغه واخا پس کېدل زمغنيش پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا لاس 4 تهخه اگست لاس نه حادثه او عثمان د عثمان رضی الله نو بیات په اخبار په پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کړل الله پاک صحابه او تا دا وي شان بیانې لقد رضی الله عن المؤمنین یقینا راضي شو دی الله دا مؤمنانو نا इज योबा ऐना काता ता शाजरा करचे دوی बयात को तासरा लांदे ता वनी दकी कर नफा अलमा मा फी कुलुबिम खबर अल्लाह दा आगा सीना चे पजरोन ददी मोमिनानो की सो मच जज्बा و سراول یګل الله پاک اطمینان پدوی پا منی صبری ورک صبر ولورک دلته سکینه صبر و اصابهم فتن قریبا وبدلک ولورک فتوح نزئ ا دغه ونا ا دتی عمر رضی الله عنه قبل کله منی خلقته کنا سید ابن مس یو تابعیده هغوی ز پلار معته ووي چې مګلا د یو وونې نه خلق نانې ناست دی غیر چا پیرههت ومر د زاننو غونه حالان کې اغونه چا معلو مک یو وونه هغه کټ کړه چې د خلکو ده وه هم ختم شيخه ایمان له او صحاب کرام کوم چې معمولی وونېوه هم دی ی معمولی د شرک ذریع و سیده گردی ختم کردی دخواد و مغانی مکسیرتان یا خوزون آوان اواد کرل اللہ پاکتاو سر در غنیمتون و دیرو چی اخلی بایدی یا خوزون چې چی واب خلیدان مومنان آقیل رانگ دا دا آخر مومنانو سر در تمامو اللہ پاک لزون کردی دی سمرن یا مطنی اللہ پاک ور سمر غنیمتونی مرکڑی یادین غنیمت د خیبر مراد وقان اللہ عزیزنا کیمات اللہ پاک ضرور حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کسیرتا وعدکرل اللہ پاک دا غنیمتونو ڈیرو تاوسرا تا خوزونان چی اخل باقی لرا نفعجل لکم حاضی پاک ستا سوزو پارا تا لکم دا خیبر دا خو فوران د لاره را کړه وقفای د ناسان کوم او باندې کړ لا سونه د خلقوان کوم د تا سونه وقفای د ناسان کوم څنګه ساتیا تنوکنا اغه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پسار موسکیوی عملہ بو پیوکواتیہ کسار پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و لیگلی یا غیرینی و لیگلی بیرس تو پریخ یقا پسو لیک وکفای دیا او بندیکر اللہ سنن دا خلقو انکو دا تا سنن تکونو آیا دلتا ماتو محذوب کوي کئی ولی تشکرو دا دی دا پارا جتا شکر و او ادا دی دا پارا جتا سو ولی تکون آیتا ل او تشیدا بنیدل یول یانخه د پاره د مؤمنانو و یهدیکوم صراطا مستقیما او کله کړه ایتاسو په صراط مستقیما نه واخرن لم تقدروا علیها اګور نور نعمتونه نی دي نور نعمتونه نی دي لم تقدروا علیها چې نه قادر شي وسنه برښوستا سو پغه د او سپور ستاسو وس نه دی برخه لیکنن الله پاکته او سره د ته معه داسې وک واده کوم ااخه واده کلله د نور نیامتونو لم تې روحام چې وس نه دی بر ستاسو پهغېېقد د هاات الله هو یقین راګیر کړدي الله پاک غې له اگر نعمتون اللہ پاک را گیر کردی مومنان استاسو دا پارا وکان اللہ علا کو لشین قدیرہ دی اللہ پاک بار سمن قدرت والا ولو قاتلکم اللذین کفرو لولول ادبار کدی حدیبی کی جنگ شیوی کن نا اللہ ایک چرت قتال کردی تاو کسانو کفرو چی کافران دی نخامک گرزوری دو خفل شاگانی بیا بنو مندری دوی زان دا پراولین هیڅ دوست مددگار سنت اللهي سنت کا سنت اللهي پښان دا طریقې دا الله قد خلط من قبلو او چې تیرشيدي فقهاء دا دا الله پاک مخې نه دا طریقې دا بیاو د مؤمنانو سره روان وي ولا ننجد لسنت اللهي تبديلا هیڅ ری بیاو نو می طریقې دا الله زرا بدلیدل وهو وهو الذي كفايذهم عنكم ويعيذكم خاص الله کا ذاتی کفائی دیاون چی بندی کر اللہ سنن داغوی دا, دا تاسو ناؤن ستاسو اللہ سنن داغوی نا بی بطنی مک کفائی پدی حدیبیہ کی, حدیبی کی تاسو را کو رائیو پس را جنگو نکا کنا من با دی آن ناس خرکو پس داغی نا چې برې در کڑی و تاسو را پاگوی اتیا کسان تاسو نیولیو بیا پریخی دیخا وقال الله بما تعملون بصير الله پاک پاک کر نشتا سوی کوئی نیدونکه همو اللذین كفروا وسدوا من المجدل الحرام یو سبب د قتال یوم سبب د من د قتال سبب د قتال و زکهدا کافرو دوی حرم تن پر خدل دوسر قتال پکارو کنه نو اغه سبب د خطال الله زیکر کوي هم له ځ نه کفرو دا کسان دی چې کوپې کړی اوصد دو کومه مجد د الحراې او من کړی تاسو د مجد د حرام نه او ګوره بل زیاتې سړی وال حد یا معکووفن او حده چې بنکی شو وه یا بلوغه محله د رسیددون نه ځې ورا حادی قربانی د خپې دور کی چانه دی مانا کړو ور دوې نو دوی سره قتال بالکل سبب د قتال موجود لیکن معنی د قتال سو معنی د قتال اغه مسلمانان چې زوافو براګانون زنا نه ما شومانو ید طاقت د هجرت نکي دا کړه هغه په دې مکه کېونو چې جنگ کې دی نو جنگ کې خو بیا دا نه کنا ارې کې ورو چې ولأم د ټول بیا سوځي الله پاک وس مانې د کتاب ذکر کوي ولول رجال المؤمنون کناوی سړی مؤمنان او خذ مؤمنې په مکه کې لم تعلموهم چې تاسو نه په جندل په لاره انت ته او چې د خولان دی کړه وې تاسو مفاتوسی بکومن امره بصرې صدر له وتاسه تا غوي د وجنه مارزتون خفقان افسوس بغیر علم به د پوهنه بغیر په نه پوهه تاسو باندې پې ځندل کئ ان تاسو د بدل استعمال ان تاسو هم دا چې د خپل اندی کړی بو تاسو تیر را نتیجې دا وا چر سي ترې وتاسه تا دا, دا غوي د وجنه خفقان او دو بدر پسیم پراباګړنه خپل کسانې وجل خپل لید لید خل الله وفي رحمتي من يشاء الله پاک دا جنگ اونکه کړ ور یو فایده ذکر کوي لید خل الله وفي رحمتي د دې لپاره چې دنه نه دندن کی الله پاک بخوبر رحمت کی هغه چا چې وغواړي سمر کافرن بیا ګردي مومنان شهید لو تزيلو لعذبنا الذين كفروا منهم عصا بنا اليمان کچر دوی لری شول دا معنی د قتال اسنۍ کچر ته دوی لری شول دا مؤمنان د دې مکینا نلوی خا مھا لعذبن الذین کفروا عذاب برکم کافرن لذوینا عذابن علی ما عذاب درناک نو الله چې کلام مؤمنان لری کړه نبیاو ګره د مکیه وال اوسحل الله پاک مؤمنان لفت د مکیه ورکړه داک اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه الحميه الجاهليه ورذي كافرانو دوم حمیت کړه او حمیت غیرت کړه کل چې واڅه کافرانو په خپل ژوند کې الحميه غیرت حميه الجاهليه غیرت جاهلیت چې سړیا دوی بمګه زمنګ دشمنان عقیدا نو کې موږ مخالب مخالف نظریات کې مخالف دوب خپل د جهل غیرت کې را لها نو فأنزل الله سکینته علی رسول پس رسول ګل الله پاک تصریح کلا په پیغامبر خپل په مؤمنانو الله تعالی را ولي زکه دوی کې قوم حمیت د ایمان وکنا نو دوی له صبره ورک وک هم کلمه التقوا جوختہ کړه د دوی سره کلمه د تقوا کلمه د ایمان جوختہ کړه د دوی سره کلمه هغه سره حمیت د جهل لازم که دوی سره الزمهم کلمه د تقوا د صحابه او سره الله پاک جوختہ کړه کلمت د تقوا کلمه د ایمان کلمت د تقوا او دا دغه سينه الله وکانو حق بها واهله دا صحابه چې دي کنا احق بها لائق دي د دې کلمه توحید واهله او اهل د دې لائقم دی او د دې اهل ده زکه صحابه صحابه کرام بارک الله اختارهم الله له صحبت نبی ول اقامه دین وکال الله بكل شان علم الله اكبر سمنه بوا لقد صدق الله ورسوله ال رؤيا بالا غمر خدا صلی الله علیه وسلم خوب ل دې چې موږ با عمرا کو چتلاڑ واپس راہ ل عمرا ونا شواگن منافقان او گورے اسی تے جان نہ خبری کی اسی خلق روان کڈ اللہ پاک وے لقد صدق الله رسوله الیا بلا خامہ کہن کہ نشین کڑے دے اللہ پاک دخل رسول سرا الیا خو بالحق واقعی خود له د الله خپل رسول ته خوب واقعي رشتिने کړې ده الله پاک رسول او د رسول خوب واقعي لا تدخلن المجد الحرام ان شاء الله خوب کی ورته دا ویلی شو کنه چې خامخ ده نه حقيقه وي تاسو مجد حرام ته ان په من ده کله چې الله ووخته امينين امن والا ورو خوب کی خدا نه ویل شي چې په کال وځاي او الله ورته ویل چې تاسو به ځاي کال لا وغوښتنې په امن بځای نو درغه شان یو شعب محلقين رؤسكم مقصرين محلقين اخرين کې به سرونو خپلو او او لندون کې به وختو خپل لرا لا تخافون نبيه ګر دښمن ورال حلق زیاد غره دي عمره کې او حج کې سر خریل په نسبت تک قصر سره قصرم جایز حلق اولاد ادریس او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوختل لیکن په عام دنیا کې بیا عام اوقاتو کې بیا قصر اولاد د حلق نه دا سر ويخته خیر نه غوړه ويخته پریخدل لیکن په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انگریزان په طریقه نه خ فعلم ما لم تعلم فعلم ما علم تعلم نو خبر الله تعالی دا هغه حکمتونه نه چې تاسو یې نوې خبر الله ددا حکمتونه پیجان فجعل من دون ذالک فتن قریبا نذرک الله د دین مخیفته نزی هغه فته د مخیوا دا مخی فته د خیبر وا دون منق کتا درک الله پاک مين دون ذالک د دین مخی د نمکه فتن قریبا پتن دي ولذي ارسل رسوله بالهدى خاص الله غذاته چرالې کې د رسول خپل بالهدى په پا هدايت پاکايد و دين الحق او په دين پورا هدا نه مراد ایمان اخره دين الحق منا احكامي شرعيه ليوزر او علي الدين كله د دې لپاره چې غالب دي الله پاک دي دین درته په تمامو دينونو یاد دې د پاارلی ی ره هو چې او بیان کې دا پې غمبردي لره وکفا الله ش ده داله نهزیته ل وفاله ش ده او کافی دی الله پاک ګی ورکون کې ګوره دوی خو په سوله کسه بسم ب لا محمد درول الله کټ کړی الله تاسو کا دل تا کټ کا کر الله پاک دل تا کریم کې دا محمد صلی الله علیه وسلم نو محمد الرسول الله وکفا بالله شهیدا کافي ده الله پاک ګواہی ورکون کې تاسو کو ګواہی نور کوي په محمد الرسول الله باندې یو الله کافي ده ګواہی ورکون کې نو الله محمد الرسول الله او دلته شاندار پیغمبر او دا صحابه کرام بیان دي محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه و دا الله رسول نے والذین ما هو اشد علی الکفار آغا کسان صحابه کرام ما هو چې د سر دی یعنی چې د دا د سرو ک ان اشد علی الکفار سخدی کفرا انه نه روهما بینهم دیر نرم دی په خپل مینس کې دیر ترس کوي ان کې په خپل مینس کې او کافرانو منی ډیر سختی تر دې پوري راځي ته حرزو نه من سیاب خپل جامی بیتن لری کولې دا چې د مشرک کافر د بسحابه کرامو نفرت آو خوشی تی دا کو او چې خو سټی د غوی شنه ثقافتون جوړي ښا رحما بينو در صحابه شان تراو مروکان ان سجدن وین تد وین را رکوع كون کې سجده كون کې غور قیام چقوم دې کړه دايبهول ذکر نه ک زکه چې قیام کیسړې ولاړی څوک وېدا چرتا اسی ولاړ ورو کوه سجده کی بدلېږي چې عبادت کئ اډوی لټئی تلوی سې شه فضل من الله فضل د الله او رضا من دی فضل ثوابنا ګور هر انسان حريص ته خپل ځان د پاره خېګړ ریوان د لا را زماندي او دا صحابه ب چې د دا ممنان سی معوم جو سجود الله د ممنانو یو شانزی کرکری سی ماوم ناخ وی او مخونو د دوی کې چېکومیی کا نامناثرې سوجود د ووجی د نخوا دسی دی کول نهدي سی ماوم فی وجی ټول مخی ویل وچو ل نه دویل دومره ا بعدتونه کوی کو د شپ بعدتونونه کوئ د ډېر بې خواابغې د دا وجهه داغوی رن منې تغیر راغلی زیړوالی پر راغلی د هغې دومره ته سییري چې هر سوو کې چې وې دغه ایمان ره داغو دمخ دا مخ نهښکاری شخ صب رحمت اللهله منږ به حرم کې تووااف کوو نو بل پرتونونه پوژې به خپله نو بل پرته داسې یو کېسمرننا واخه دی ته ایمانې ر وئڅوک چې دغه دا جوره ټیک جوړې ښه دا د خوارې جو ټیک ده دا د جهاناميانو ټیک ده یو دا چې پخپله و شو اصل خبره دا ذلک دې من علامه مفسری لګې دي لوخ نشته چاغو دې قباحت څومره بیان کړې ده ادا کې خوشو ده یو نور دې چې الله د مخونو د عابدین من نه دا خارکی ښه ذلک ما فی التوراۃ دا د دوی دا حال چې ده د صحابه او داسی پهتونې چې کوم دی کنا دا چې موږ واعرضل داوری واجب بدی کتاب کې نه دي فیت او راته دا پتورات کې دي پتورات کې دا قشانی صفات ذکر دي وامثل هم ګراده مستقل جمله ذکر کړل دا وامثل فی الانجی دی او صفت د دوی له په انجیل کې درستو ذکر کې سرنګ دی د کسرن اخرج شتاو دا سی مثال ور کړل کسرن وشانت دغه فصل دغه کاروندي اخرجه شتاو دل تد اخرجه واذر ده اسنادي دی مجازی دي توي اخرجه شتاو چرا او بس ي خپل تيغ لرا د فصل نو فازره فا پس غټي کی نو فستغل زنو فستغل زنو هغه مضبوط شي نو فستوا على سوقه نو بیا برابر او دريږي په پانډي خپل مان اول تیغ راوخی بیا لګل نو بیا هغه سله ول ناس یې چې بیا پخ پوند مون کل کل کودریږي یو چې وو زړه خوشاله کی دارو لره زمیندار ګوري فصل مثال سره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کاروانته کړه فصل وکړه په مکه کې د ایمان آواز پور تک لکه سانوار سره ورو ان خلاف را ته چې مدینی تر اغله د فغ لزه فست والله سووقې پ غمبرې خ دا سه سلام په خپل صحابوي کراموتهکتلو ډیر خوشحاله بخه او دا د سوحابې کرا اخره شاته اوو بکر فزره او م فستغ لذا اوسمان فست والله سووق جز ب را بیا دا ټول صحاب کرام ل یغیزه به ی ملکو فار الله فک داصففاات ولې دلته زیکر کوي لی یغیذ عدد د پاراخ <مترجم> شی خوسته شي په سبب د سحابه او الکوفار کافران چې کله د سحابه کرام شان بیانې کې د کفار وکونسوځي خا د کفار د هدی په دې ملک سنت فی صددیه پټول مو سنت دي خا الله پاک د سحابه او شان ولې بیانې د دوی د سیزه له د پارا بیانې امام مالک بیا خلک یې د له دوی پسې وعد الله ولذین من عمل الصالحات وعده کړی د الله دا که س انصر شي را وړي دي عملونه کړی سونه د سنت مطابق الله پاک دې له سره ور کوي خوشخبری ور کوي واعده الله پاک د مې نه انصر آکه س را وړي دي عملونه کړی د سنت مطابق مين هم چې د صحابه کرام ټول دي امين بیان یاده دا ټول صحابه کرام دې دې د پر مغفرت دې و اجر نازي ما بدل دې رل الله پاک دې عمل کړو توفيق راکې الله دې په موږ رحم کرمو کې الله د دې ثوابونه شیخ سیف داور سي سی له دا نصیب کې الله دا دا غو انداز او طریقو هميشه قرآن بیان کړي شپې بیان کړي ورځې بیان کړي په ورځې کې بیان کړي پسيهات کې په بډاواليه په ځواني کې الله د دې اجرونه ثوابونه الله دا تر سي الله دا, دا سلسله منقطع نه کې یا الله نور چې موږ مسلمانان رونه میندې خويندې رشتداران سبحش مندی اللہ تای مغفرت بسیب کی او دا تکلیبنا اللہ دا عالم دنیا خلاس اکی دا پاکستان مستحکم کی اللہ ای اللہ سسوم بیماران دی اللہ تول شفاور کی زمان مریض دی اللہ تو اصر دا احسان محملہ وکی ادا اف محملہ ورسر وکی نور بیماران دی اللہ تو اصر احسان وکی اللہ صحت بلاور کی ای اللہ خودی محلی من اللہ ترحم کرمو کی دا درسین دی اللہ تدادوی امداد کی ضرورت ڈالر رخصت ہتون ور کی ددی اللہ احتیاج ان کن تسمعنا لي علينا انك تواب الرحيم برحمتك